БЛАКИТНИЙ ХАЛАТИК Бригадний комісар Мерлен, який, власне, і навчив мене працювати, любив повторювати. Простих справ не існує. І якщо одразу все зрозуміло, це означає, що не зрозуміло нічого. У справедливості цих його слів, над якими ми, молодші співробітники, часто жартували, мені довелося переконатися ще на початку кар'єри. Тоді я працював у Морлексі. Я добряче покружляв провінцією, перш ніж отримав звання комісара і замінив Мерлена, щоб у свою чергу повторювати підлеглим. Простих справ не існує. І так далі. Але це вже інша історія. Одного суботнього дня, наприкінці серпня, коли відпочивальники вже пакують валізи і наглухо зачиняють віконниці на віллах, я знайшов на своєму столі записку. Мене терміново викликали до Локіреку, де щойно виявили тіло паризького комерсанта Крістіана Урмона. Бідолаху вбили пострілом із револьвера. До Локіреку я вирушив охоче. Злочин, звісно, зацікавив мене, але я так люблю це містечко, що сподівався знайти кілька хвилин, щоб пройтися берегом. Я тоді захоплювався кольоровою фотографією і щойно мав вільну хвилину, бігав околицями у пошуках старої церкви чи придорожнього розп'яття. Саме тому прізвище Урмон мені щось нагадало. Я купив свій фотоапарат у Парижі і запитував себе, чи не в крамниці Урмона. Отже, за 45 хвилин, я виходив із машини перед мерією, де на мене вже чекав сержант Легало, один із найкращих місцевих рибалок на лаврака. «Як справи, шефе? Рівень води достатній?» «Ех, аби трохи часу», – відповів він. «Висота припливу сягнула ста десяти, уявляєте? Але з усім, що тут кується…» Він виглядав схвильованим. Цей урмон не той, що має велику крамницю оптичних приладів на бульварі Сен-Жермен. Так, він, підтвердив Легало, ви його знаєте? Трохи, де тіло? Його тимчасово поклали ось сюди. Мене провели до приміщення схожого на пральню, де я знайшов лікаря та мера. Потиск рук, кілька формальних фраз, усе як завжди. Тіло лежало на столі. Здавалося, Крістіан Урмон спить. Він був гарної статури, засмаглий, обличчя гарне, енергійне. На ньому були лише білі плавки та легкий халатик, блакитний колір якого видався мені занадто яскравим. До литок і рук прилип пісок. «Куля влучила просто в серце», – зауважив лікар. Спершу вона пробила халат. Він показав маленький отвір – Мов, від діркопробивача. «Тканина не обпалена», – продовжив він. «Стріляли з невеликої відстані. Смерть настала миттєво». «Куля не пройшла на виліт?» «Ні». «Зброю знайшли?» «Ні». «Ніхто не чув пострілу?» «Ніхто». «Які маємо дані?» Інформацію надав мер. Підтягнутий чоловік схожий на вчителя-пенсіонера, очевидно, приголомшений подією. Тривогу здійняв рано вранці, близько 7.30, ловець крабів. Він знайшов Урмона за скелями. Мер, який добре знав Урмона, одразу побіг на віллу повідомити рідних. Пані Урмон ще спала, а Роже, молодший брат Крістіана, саме встав. Він узяв на себе тяжку місію – розповісти невістці про трагедію. «Це було жахливо», – сказав мер – Тим більше, що бідолашна жінка почувалася зле. Проходьте до кабінету, я зараз попрошу принести кави. Лікар вибачився і пішов. Я охоче пройшов за паном Рузіком, який дістав із шафи пляшку кальвадосу і дві чарки, поки літня жінка в чепчику поралася з кавником. «Ви когось підозрюєте?» – спитав я, як заведено. «Нікого, хто бажав би зламсь є урмону. Відповів Рузік. Ось вже десять років він відпочиває тут. Його усі шанують. Скільки йому років? Близько сорока? Сорок два. Дітей має? Ні, мабуть, через це його дружина рідко з'являлася на людях. Тут повно дітей. Вона воліла залишатися вдома. Вони живуть у Геліополісі. Великі віллі на мисі. Сад тягнеться аж до берега. Є власні сходи прямо на пляж. Щодня з самого ранку мсьє Ормон ходив купатися. Іноді його бачили в самому халаті, коли він повертався додому. Злочинець чотував на нього за скелями і раптово вистрелив. «Розкажіть мені про його брата». «Роже? О, він зовсім інший». Мер цокнувся зі мною чаркою і випив ковток. «Гарний бренді, ж? Я отримую його з ліз'є». Один з моїх колишніх учнів мене балує. Роже Урмон – архітектор. Якось потрапив у неприємну історію з будівництвом у Тулоні. Один нотаріус – Бенальді – подав скаргу. Але Роже зрештою довів свою непричетність і справи не порушували. Щоправда, він розорився. Кажуть, що гроші позичив у брата. Я лише повторюю чутки – мене це не стосується. Але очі його блищали. «Він, звісно, певен, що довкола самі друзі», – додав він. «Ваше здоров'я!» Я покинув мера і вирушив на мис, докурюючи сигарету. Море шуміло в скелях, відлунюючи глибоко в камінні. На відкритому місці воно здавалося темно-синім, під тьмяним світлом. Я замислився. «Спершу перевірити відомості про роже – це легко» потім з'ясувати матеріальне становище покійного, а тоді наказати шукати зброю. Можливо, її викинули в море, але після такого високого припливу вода, певно, відступить далеко від берега. Я опинився перед віллою, великим будинком з гранітних блоків, зі світлими цементними швами. Гарне житло, трохи похмуре. Двері мені відчинив сам Роже Урмон. Я впізнав його одразу. Він був надто схожий на брата. Таке саме гарне обличчя, така сама статура і коротке волосся з рудуватими пасмами на скронях, хіба що трохи худіший. Він провів мене до вітальні з вікнами на затоку. Попри нервовий тик, що час від часу смикав кутики рота, він здавався цілком зібраним. «Я вже все розповів», – почав він, – «не розумію». «Учора ввечері брат був такий, як завжди. Ми грали в пінпонг. Запевняю вас, нічого не віщувало біди». Я дав йому виговоритися. Він описав їхнє життя в трьох. Розваги, прогулянки, дрібні буденні справи, марно намагаючись знайти хоч щось, що могло б пояснити трагедію. «Ми були дуже близькі», – закінчив він. Я простягнув йому сигарети. Він розгублено взяв одну і почав шукати запальничку в кишенях брюк. Вибачте, сказав він, бачу, що зранку натягнув крістіанові штани. Знаєте, у нас усе, що підходило одному, пасувало іншому. Я клацнув запальничкою. Як відреагувала мадам Румон? спитав я. Погано, дуже погано. Вона, мабуть, піднялася на гору прилягти. Чи міг би я її побачити? Якщо хочете, але вона знає не більше, ніж я. Він провів мене на другий поверх і відчинив двері спальні. «Це Андрину», – промовив він, – «відвідувач». Він ненадовго. Треба ж допомогти поліції. Вона лежала бліда, як смерть, із сіруватими губами й почервонілими від сліз очима. Виглядала дуже молодо. Чомусь я чекав побачити красуню. Але вона радше була негарною, надто великий рот, надто довгий ніс. Я допитував мадам Урмон переважно для того, щоб почути її голос. Я завжди надаю великого значення голосам. Її голос тремтів, звучав приглушено й похмуро. Якою вона буває зазвичай? — запитав я Роже, коли ми вийшли. Веселою, користується косметикою, танцює? Ні. Вона часто скаржиться на здоров'я, але лікарі не можуть з'ясувати, що з нею. Одні, кажуть, печінка, інші – нерви. Скільки їй років? Тридцять один, але виглядає на вісімнадцять. Завжди, як дівчинка. Може я поглянути? Будь ласка. Я пройшов крізь розкішно оздоблений хол. Вони ладнали між собою. Жили душа в душу. Ми спустилися в сад. Навколо столу стояли шезлонги. На ньому валялися ракетки для пінпонгу. Біля куща лежав скинутий халат. Роже підняв його. «Бідолашний Крістіан», – сказав він, – «він усе губив. Ось його халат». Але той інший, блакитний, у якому його знайшли сьогодні вранці, чий він? «Мій, звісно. Він ніколи не морочився пошуками своїх речей. Брав, що траплялося під руку». Ми підійшли до сходів, що вели на пляж. «Хто веде господарство?» «Марі», – відповів він, – «старенька з Локереку. Приходить мити посуд, прибирати, іноді готує». Роже Урмон показав рукою на купу кам'яних брил. «Там, за тим валуном. Уранці, коли Крістіан спускався купатися, тут нікого не буває». «А ви теж купаєтеся?» «Так, але значно пізніше. Люди мені не заважають». Ми обійшли навколо брил. Жодних слідів на піску не лишилося. Я простягнув руку і спитав. «Із тієї вілли, он там, видно це місце, де ми зараз?» Рожена мить застиг, завагавшись. «Це вілла Депарів. З того боку вікон немає». «Справді, тепер я хотів би вислухати Марі». Вибачте, але краще вам не бути присутнім. Вона, мабуть, не зважиться говорити відверто при вас. Поки чекав на неї, я намагався розставити персонажів по місцях, уникаючи будь-яких припущень. Хоча, правду кажучи, одна здогадка в мене вже визрівала. З'явилися Марі, витираючи руки об край фартуха. Починаючи з певного віку, чоловіки і жінки на цьому суворому, обвіюваному всіма вітрами, узбережжі.